ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فلا باب إنه Al-Mu'allif Rahimahullahu Ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang keagungannya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang maha agung baik kezatnya maupun nama-nama serta sifat-sifatnya Maka mereka kaum mukminin yang mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang-orang yang mampu menempatkan, meninggikan Allah dan menjauhkannya dari berbagai macam sifat-sifat. Yang penuh dengan kekurangan dan aib. Berbeda halnya dengan kaum musyrikin. Di mana mereka. Menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. mereka menisbahkan kepada Allah berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Di antara mereka ada yang menisbahkan anak kepada Allah seperti An-Nasara al yang menisbahkan Al-Masih ibnu Allah. Demikian pula Al-Yahud. Yang menisbahkan kepada Allah. Uzair ibn Allah. Al-Mushrikun. Ketika mereka mengatakan. Al-Malaikatu Banatullah. Para malaikat. Adalah anak-anak wanitanya Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala. Disucikan dari semua itu. Lam yalid wa lam yuled wa lam yakul ahad Hal ta'lamu lahu Laisa kamithlihi shay'un wa huwa Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti apa yang mereka katakan dari menyerupakan Allah dengan makhluk, dari menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala an-naqais wal-ayyub, dan di antara mereka ada yang menisbahkan kepada Allah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu fakir, Allah itu miskin. Di antara mereka pula ada yang menisbahkan kepada Allah. Bahawa tangan Allah terbelenggu. Maka ini semua. Merupakan bentuk-bentuk. Tidak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengagungkan Allah azza wa jal. Dengan pengagungan yang semestinya. Oleh karena itu. Kita sebagai seorang mukmin, Muslim, muwahid, maka kita mengtauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mensucikan Allah Azza Wajal dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan aib-aib tersebut. Di dalam bab ini. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. hendak menjelaskan kepada kita. Salah satu madhabu salaf. Dan aslun min usul as salaf. Salah satu prinsip. Para ulama'u salaf. Dalam menyikapi akhbar-akhbar yang datang dari kitabullah dan sunah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khususnya berkenaan tentang khabar-khabar ghaib lebih terkhusus lagi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala maka beliau hendak menjelaskan kepada kita bahawa. seorang mukmin Wajib atas mereka untuk menerima dan tunduk dengan setiap nash yang sahih yang telah datang dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan wajib bagi mereka untuk mensucikan Allah subhanahu wa taala dari berbagai macam Aib dan kekurangan. Apakah dengan mentaktil sifat Allah atau membagaimanakan sifat Allah atau menyerupakan Allah subhanahu wa taala dengan makhluknya? Maka prinsip para ulama asal ketika datang kepada mereka an-nusus. Al-Quraniyah Wal-Nusus Min Al-Ahadith Al-Nabawiyah Maka mereka menerima Tanpa menolak sedikit pun Dan mereka menyatakan Amirruha Kama ja'ad Bila kaif Hendaklah kalian Melewatkan Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Nusus-nusus yang telah datang tersebut tanpa kalian membagaimanakan. Jangan kalian mengkhayalkan. Jangan kalian. Menggambarkan sesuatu. Ketika datang kepada kalian nas-nas. Yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu SWT. Sebab. Apabila. Seseorang terjerumus ke dalam At-takif Membagaimanakan sifat Allah Ataukah menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya Atau mungkin mereka mentaktil, Menafikan Sifat Allah SWT Maka sungguh mereka telah menyelisihi Al-Quran itu sendiri Yang telah menyebutkan nas tersebut dan mereka menyelisihi Tariqatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa Dan menyelisihi Ijma' para ulama ulama'ussalam. Sehingga dikhawatirkan Mereka termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya surah An-Nisa Ayat 115 Wa man yushaqiqin rasulah Min ba'di ma tabayyanalahul hudah وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلٍ مُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَدْ مَصِيرًا Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas telah datang hidayah kepada dia telah datang hujah kepada dia namun dia menentang dan dia menyimpang, lalu mengikuti jalannya selain jalannya kaum muminin. Maka kami biarkan dia dengan kesesatannya, dan akan kami kembalikan dia ke dalam jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin bahawa kaum musyrikin mereka tidak mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kedudukan yang semestinya dalam hal at-ta'zim, pengagungan wa tanzih anil naqais mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan Firmannya, wa قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, مَا قَدَرُ الله. Yang dimaksud dengan qadaru, اَيْ أَظَّمُ Mereka tidak mengagungkan Allah SWT pada pengagungan yang semestinya. والارض جميعا قبضته يوم القيامه Sementara bumi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Was samawati matwiyat bi amini Demikian pula langit-langit semuanya terlipat di tangan Allah di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dan keagungannya. Bahawa tidak ada. Yang memiliki kekuasaan mutlak. Di jagat raya ini kecuali Allah azza wa jal. Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari kiamat tersebut maliki yaumiddin Allah azawajallah yang menguasai yaumiddin hari pembalasan hari di mana para makhluk akan dibalas dengan apa-apa yang pernah mereka amalkan ketika mereka hidup di muka bumi Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah kaum musyrikin. Bahawa tidak sepantasnya demikian Allah itu maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Wal qahiru fauqa ibadih. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Dalam menisbahkan berbagai macam kekurangan kepada Allah azza wa jal. Lalu setelah itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang disekutukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha kuasa dalam rububiyahnya. Dari kekuasaan, kepengurusan, penciptaan. Maka ini semestinya dari keyakinan ini akan mengantarkan seseorang kepada tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wajalla. Di dalam ayat ini menetapkan Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Azza wa Jalla menggenggam sifatul qabdh Allah menggenggam sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa Allah menggenggam bumi itu pada hari kiamat dan juga di dalam ayat ini menjelaskan dan menetapkan sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Was-samawati matwiyatum Maka kita harus menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki tangan kanan. Sebab Allah sendiri yang menyebutkan. Allah sendiri yang mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Adapun mereka mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tangan kanan Allah tidak menggenggam dengan alasan bahwa ini menyerupai makhluk maka kita katakan kepada mereka sungguh kalian telah menyelisihi apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah menetapkan bagi dirinya tangan kanan kalian menafikan. Kalian mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya tidak punya kata-kata. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan siapa yang lebih alim tentang Allah, siapa yang lebih mengerti tentang Allah. Aan takalum amillah. Apakah kamu lebih mengerti daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah lebih mengerti tentang dirinya. Sehingga kalau Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya untuk dirinya, maka Allah lebih mengetahui. Kalau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui tentang Allah. Kerana beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu akan tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. <tiden> Anas bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang salah seorang pendeta kepada so, Rasulullah sallallahu alaihi SAW, faqala Lalu dia mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah ya jgalu s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- و الثراء على إسباع وسائر الخلق على إسباع. فيقولوا أن الملك. Lalu dia mengatakan wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwa Allah subhanahu wa taala menjadikan langit-langit di salah satu di satu jarinya. Dan menjadikan bumi juga di satu jarinya. Dan menjadikan pohon-pohon di satu jarinya. Dan menjadikan air di satu jarinya. Dan menjadikan tanah di satu jarinya. Dan menjadikan seluruh makhluk di satu jarinya. Di dalam hadis ini disebutkan enam kali penyebutan jari, yang semuanya disebutkan dalam bentuk nakirah, isba, isba, isba, yang menunjukkan bahawa jari yang satu bukanlah yang lain. Maka hadis ini menetapkan bahawa Allah subhanahuwataala memiliki jari. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan dan menguatkan ayat yang tadi. Bahawa. Bumi ini dalam genggaman Allah SWT. Qabdatuhu yawm al-qiyamah. Masing-masing diletakkan oleh Allah SWT pada jari jemarinya. Maka kita imani. Amir Amirruha kama ja'ad bila Jangan dikhayalkan, jangan dibayangkan, jangan diserupakan Allah SWT. Dengan makhluknya. Maka salah satu fitnah. Yang disebarkan oleh ahlul firyah. Ahlul bid'ah. Yang mengatakan bahawa ahlul sunnah mujassimah. Ahlul sunnah mujassimah. Menyatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki jism. Memiliki jasad. Berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, kata mereka Allah memiliki jasad, jism. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kepada mereka yang pertama bahawa ahlu sunnah wal jamaah tidak menetapkan apabila tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata jism, ya. Data jasad. Apa maksudnya? Jika tidak ditetapkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak menetapkan lafaz itu. Tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki jasmani. Nah, sampai ada dalil yang sorry yang menunjukkan dan menetapkan itu. Kemudian yang kedua. Ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi Lafad-lafad yang sifatnya Muhtamilah Yang sifatnya ada Ada kemungkinan benar Ada kemungkinan salah Dalam hal ini ahlu sunnah wal jamaah Butuh untuk mendengarkan Perincian dari mereka yang mengucapkan itu Apa yang kalian maksudkan Dengan jasad Kalau yang kalian maksudkan Dengan kata al jasad Atau kata al jism yang kalian maksudkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki jasmani seperti manusia, maka kita tidak menetapkan itu. Kita telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan makhluknya. لا يسكمثل شيء وهو السمى البصير. Tapi kalau kalian maksudkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki jism dalam artian Allah memiliki sifat-sifat. Yang tidak sama dengan makhluknya, naam. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah tertawa, Allah subhanahu wa ta'ala marah, Allah azza wa jal memiliki betis, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki, Allah memiliki tangan, jari, naam. Akan tetapi, kita menetapkan tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka ketika pendeta ini menyebutkan bahawa Hal-hal tersebut berada di atas jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah menggenggamnya dan mengatakan. Akulah sang raja. Fadahikan Nabi SAW hatta badat wajiduh. Maka tertawalah Nabi SAW. Sampai terlihat gigi geraham beliau. Tasdiqan liqaulil lilhabar. Membenarkan perkataan pendeta itu. Ini menunjukkan bahawa kalau Nabi SAW tertawa. ya Dan tidak mengomentari. Menunjukkan takdir. Persetujuan dari Nabi SAW. Dhumma qara'a kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu Wa taala, ma kadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabzatuhu yawmal qiyamah. Wafir riwayatin li Muslim dalam salah satu riwayat dari Al Imam Muslim. Wal jibali wasyajari Allah Isba dan gunung-gunung serta pepohonan di atas satu jari Allah. Thumma yahuzuunna fayqulu an al Malik wa an Allah kemudian Allah menggoncang mereka. Lalu setelah itu Allah menyatakan Akulah Sang Raja. Akulah Allah. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Dalam salah satu riwayat. Oleh al-imam al-Bukhari. Yaja'alu as-samawati ala isba' Wal-ma'i wa-thara ala isba' Wasairi al-khalqi ala isba' Akhrajah. Allah menjadikan langit-langit di atas satu jari dan air serta tanah di atas satu jari dan seluruh makhluknya di atas jari yang lainnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Wali Muslim an Ibnu Umar marfu'an dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar secara marfu' yakni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya tawillahu samawati yawm al-qiyamah Bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit pada hari kiamat. Summa ya'khudhu hun nabiyadihi yumna Kemudian Allah mengambil langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Summa yaqulu ana al-maliku ayna al-jabbarun Aku adalah Sang Raja, akulah yang Maha Kuasa. Manakah orang-orang yang congkak? Manakah orang-orang yang sombong? ثم يَتْويل أَرَادُونَ أَسْبَعَ. Kemudian Allah melipat pula bumi-bumi yang tujuh. ثم يأخذه النبي شماله Kemudian Allah mengambil bumi-bumi yang tujuh tersebut dengan tangan kirinya. Di dalam hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki shimal, memiliki tangan kiri. Eh, Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal menetapkan apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri ataukah kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan sebagaimana yang telah sahih dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis Abdullah bin Amr bin Al-Ash waqilt yadaihi yamin dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua-duanya kanan Apakah hadis ini iskal? Oleh sebagian dari kalangan para ulama dan dari sini pula menimbulkan perselisihan apakah Allah Azza wa Jalla memiliki shimal atau tidak? Sebahagian dari kalangan para ulama ada yang menetapkannya. Seperti al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi Beliau menetapkan. Demikian pula Abu Ya'la Al-Farra. Menetapkan. bahwa Allah memiliki tangan kiri. Diikuti oleh Syekhul Islam Muhammadin Abdul Wahab Rahimahullah. Yang tu melihat dalam fawaid. Ketika beliau menyebutkan fawaid. Beliau secara jelas menyatakan itu. Pada faedah yang keenam. At-tasrihu Bitasmiati Hashimal Dengan jelas Dinamakan Salah satu dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Shimal, kiri Demikian pula Khalil Haras menetapkan Siddiq Hasan Khan Menetapkan, Abdullah ibn al-Gunaiman Menetapkan Dan yang lainnya Dari para ulama' Dan mereka berdalil dengan hadis ini, hadis yang diluahkan oleh lima Muslim. Hai naam. Dan ini adalah hujjah mereka yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki shimal memiliki tangan kiri. Dan juga mereka berhujjah dengan riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Abdullah ibnu al-Imam Ahmad juga dalam Kitabussunnah al Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Kholakallahu Adam bayna khalqihi. Fadharaba katifahul yamin. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Mukulkan pundaknya yang kanan. Lalu mengeluarkan. Zuriya tanbayda. keturunan keturunannya yang putih. Setelah itu Allah Subhanahuwataala mengatakan Ilal Jannah tivala Ubali masuk ke dalam syurga dan saya tidak pedulikan. Lalu kemudian Allah Subhanahuwataala memukulkan dengan pundaknya yang kiri. Lalu kemudian mengeluarkan keturunan yang hitam, Luriyat dan Sauda seakan-akan mereka itu arang. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ilan Nari Falaubali ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Maka hadis-hadis ini dijadikan kujar oleh madzhab yang pertama yang menetapkan ashshimal bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara sebagian dari kalangan para ulama menafikan. Dan tetap berpegang kepada Nas. Bahawa kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kanan. Kedua tangan Allah kanan. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan di dalam ayat tersebut. Bi amini. Lebih diperjelas lagi dalam hadis. Wa kilta yadaihi yaminun. Dan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kanan maka kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun penyebutan asyimal yang terdapat dalam riwayat Muslim ini adalah riwayat yang syadz. Riwayat yang ganjil yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Di dalam sanad riwayat hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Umar bin Hamzah. Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar. Dan Umar bin Hamzah dhaif. Terlebih lagi dia menyelisihhi riwayat dari yang lainnya. Dari Ubaidullah bin Miqsam Naam yang terdapat dalam riwayat al-imam al-Bukhari. Dan yang lainnya. Dan di sana ada jalan yang lain tapi lebih lemah lagi. Yaitu Ja'far ja bin Zubair. Yang meriwayatkan dan dia seorang perawi yang matruk. Dan di sana ada jalan yang lain lagi tapi lebih lemah lagi. Yazid ar rakashi Seorang perawi yang matruk juga meriwayatkan sehingga mereka mengatakan maka hadis yang sahih tidak bisa menyelisihi riwayat-riwayat apa adanya riwayat-riwayat yang lemah tersebut maka mereka pun menetapkan bahwa kedua tangan Allah Subhanahu itu kanan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Kitabut Tauhid karangan beliau demikian pula Imam Ahmad Al-imamul bayhaqi dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al bani rahimahullahu ta'ala. Walhasil bahwa kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala kanan. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki kiri tidaklah menafikan. Kata mereka dengan hadis tersebut yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah itu kanan. Sebab penyebutan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kanan untuk menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mulia dan tidak memiliki kekurangan dalam sifat-sifatnya, sedikit pun. Ya, sebab kalau dikatakan kanan dan kiri, seakan-akan kiri itu lebih rendah kedudukannya daripada kanan. Maka dari sinilah Rasulullah Alaihi s.a.w. mengatakan bahawa kedua tangan Allah kanan. Bukan berarti bahwa kedua-duanya kanan. Namun disebutkannya bahwa kedua-duanya kanan hanya untuk menyatakan bahwa tidak ada kekurangan. Antara satu dari sifat Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, maka disebutkan itu. Dan itu kata mereka ma'ruf dalam lisanul Arab. Nah, terkadang ada di antara mereka yang diberikan pujian. Karena memiliki keutamaan, ya, dan suka membantu orang lain maka mereka dikatakan kiltayadhiyaminun. Dia memiliki dua tangan yang dua-duanya kanan. Dia memiliki dua tangan dan dua-duanya itu kanan. Demikian pula sebaliknya, terkadang di antara mereka ada yang diberikan lakab dusshima Orang yang memiliki dua tangan kiri, padahal. Dia tidak punya tangan kecuali satunya kanan dan satunya kiri. Tapi kenapa dia diberikan lakab dhus shimalain. Yang memiliki dua tangan kiri. Sebagaimana yang diberikan lakab pada sebagian mereka. Di antaranya Umair bin Abdi Amr bin Nadleh. Walhasil din a'azakumullah. Apabila terdapat nasi yang serih. Yang secara jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri maka kita tetapkan. Ya. Dan bukan berarti penyebutan dan penetapan kiri tersebut menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada maka kita ya kembali kepada nas yang sharih yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salat salam wa qiltayadaihi yaminun. ثم يأخذه النب kemudian Allah mengambil dengan tangan kirinya ثم kemudian Allah menyatakan ana al maliku ainal jabarun ainal akulah sang raja manakah orang-orang yang congkak dan manakah orang-orang yang sombong wa rawaya ibn abbas qala dan diriwayatkan dari ibn abbas bahwa beliau mengatakan Mas samawatu s wal-araduna s-sab'u fi kafir rahman. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh itu. Pada genggaman ar Pada genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Kecuali permisalannya hanya seperti khardalah. Mordalah biji tumbuhan yang sangat kecil sekali. Biji tumbuhan yang sangat kecil di tangan salah seorang kalian. Ya, ini sangat kecil sekali. Tidak ada apa-apanya. Nah, maksud beliau bukanlah menyerupakan tangan. ya, Tangan makhluk dengan Allah SWT akan tetapi tashbih dalam hal sangat kecilnya jagad raya ini di tangan al Allah azza wajalla wa qala wa ibnu jarir berkata ibnu jarir haddathana yunus qala akhbarana ibnu wahbin abdullah ibnu wahab abu muhammad al-misri al-faqih qala qala ibnu zaid ibn zaid bin abdurrahman bin zaid bin aslam da'if qala haddathani abi Allah memberitakan kepada aku ayahku. Ayahnya yaitu Zaid bin Aslam. Dia seorang tabi'i fiqah. Ya. Dan nampak di sini dia tidak menyandarkan kepada sahabat. Mursal. hadis ini mursal. Sampai itu di dalam perawihnya terdapat perawi yang daif seperti Rahman Maka sanat hadis ini sangat lemah sekali. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas sama wa tusba'u fil kursi illa qadara hima sab'atin ulqiyat fi tursin tidaklah langit-langit yang tujuh pada kursi melainkan seperti tujuh dirham ya yang dilemparkan atau dimasukkan ke dalam turus ya naam turus yang wah yang dimaksud turus di sini apa itu namanya kwan semacam prisei kalau nangkal pedang itu apa itu prisei ya ah ha? tameng naam Ala wa qala Abu Darr radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata Abu Darr radhiyallahu an bahwa aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mal kursi fil arsh illa halaqatin min hadid ulqiyat baina wahray falatin min al-ard tidaklah kursi itu Dibandingkan dengan arash Allah, melainkan seperti halakah, seperti gelang yang terbuat dari besi lalu dilemparkan ke padang pasir dari bumi ini. Riwayat ini sahih disahihkan oleh Al Albani rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim, menunjukkan makhluk yang paling besar saja ya makhluk makhluk ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Mas'udin qala dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan baina samai dunya walati taliha 500 am jarak antara Langit dunia dengan langit yang berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in khamsu mi'ati'am. Antara satu langit dengan langit yang berikutnya 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'in sabi'ati wal kursi khamsu mi'ati'am. Antara langit yang ketujuh dengan kursi itu jaraknya 500 tahun. Subhanallah. Maha luas jagad raja yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> wa bainal kursi wal maa khamsu miati'am. Antara kursi dengan air itu lima ratus tahun. Wal arshu fauqal ma dan arash itu berada di atas air. Wallahu fauqal arsh dan Allah berada di atas arash. La yaghfa alaihi shay'un min a'malikum tidaklah tersamarkan sedikitpun dari amalan-amalan kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi dan Allah maha dekat dari kalian di mana Allah mengetahui apa saja yang kalian amalkan. Akhrajah ibn Mahdi an Hamad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah. yani Abdullah bin Mas'ud. Sini nampak dari Sahabat ini Muhammad bin Salamah meliwaikan dari Asim, Asim bin Abi Najud, Asim bin Ubahdalah, Ma'ruf, mukri. Beliau yang memiliki kiraa ah, seperti kiraa ah yang kita baca, ya mushaf yang masyur yang beredar di kalangan kita itu berasal dari riwayat hafaz dari Asim, Asim beliau ini, Asim bin Abi Najud, Asim bin Ubahdalah. Nah, di sini beliau merujukkan dari Zir bin Hubeish dari Abdullah bin Mas'ud dan Asim bin Bahdala ini beliau hujjah dalam kiraah, akan tetapi dalam periwayatan hadis beliau lemah, beliau memiliki hafalan yang buruk. Syi'ul Hefud dalam merujukkan hadis terkhusus ketika dia merujukkan hadis dari Zir. Yang disebutkan di sini. Demikian pula dari Abu Wa'il. Dari Abu Wa'il. Bahkan Hamad ibn Salamah. radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan. Kana Asim yuhadithuna bil hadith. Al-Ghadah an-Zir. Wabil'asyi an-Abi Wa'il. Ya, Asim ini. Apa, terkadang dia memberitakan hadis kepada kita. Pagi hari dia mengatakan hadis itu diruatkan oleh Zir. Sore hari, hari sudah berubah. Hadis itu diruqyahkan oleh Abu Wa'il, menunjukkan lemahnya hafalan beliau dalam meracun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam sehingga nampak dari sanat hadis ini sanatnya bagif. Warawahu binahwiil Mas'udi an Asim an Abu Wa'ilin an Abdullah dan diruqyahkan yang semisalnya oleh Al Mas'udi dari Asim, dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud Coba, yang tadi mengatakan Asim dari Zir, sekarang Asim dari Abu Wa'il kemungkinan besar, kekeliruan ini terjadi dari Asim Ibn Bahdalah, itu sendiri berkata Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah, bahwa riwayat ini memiliki jalan-jalan yang lain Wanil Wa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi wasallam pada satu hari beliau berkumpul bersama para sahabat di Al Badha maka terjadilah dialog ini dan di sini muallif meringkas na'am Hal tadruna kambain asma'i wal ardh? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mengetahui jarak antara bumi dan langit? Kulna Allahu wa Rasuluhu alam. Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kalak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bayna huma masih miati sanatin. Jarak antara keduanya Sejarak perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama' masiratu khamsimi'ati sanah. Antara satu langit ke langit yang berikutnya sejarak 500 tahun. Wa kitha fu kulli sama' masiratu khamsimi'ati sanah. Dan tebal langit, tebalnya ya. Tebal masing-masing dari langit itu tebalnya sejarak perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Tebelnya ini. Nah. Orang berjalan 500 tahun, ya. Enggak oh, usah jalan dengan berkendaraan, jalan kaki ya 500 tahun, sampai mana itu? Subhanallah. Menunjukkan luasnya jagad raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa baina samai wal arsy bahrun baina asfalihi wa a'lahu <tuh> kama baina as wal ard. Dan di antara langit yang ketujuh dengan arash, itu di sana ada lautan. Ya, yaitu air. Lautan. Naam. Antara bawahnya, yang dangkalnya, dengan ketinggiannya, ya, yakni kedalaman lautan tersebut, sama seperti jarak antara bumi dan langit. Yang 500 tahun. 500 tahun. Wallahu ta'ala fauqadalik, Allah di atas semua itu. Walaihi syafah alaihi shayun min a'mali bani Adam dan tidaklah tersamarkan sedikit dari amalan-amalan manusia. Akhrajahu Abu Daud wa Qairuh hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya hadis ini dikenal dengan hadis al Au'aal. Hadis al Au'aal. Namp. Sebab hadis ini, ini yani masih panjang disebutkan dalam. Riwayat tersebut naam bahwa di antar di atas langit langit tersebut naam di sana ada uh, delapan awal ada delapan kambing ya yang disebutkan sifat sifatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat tersebut. Namun, riwayat ini, haditsul awal menjadi perselisian di kalangan para ulama. Walhasil bahawa al-shaykh lalbani rahimahullah mendaifkan riwayat ini. Naam, mendaifkan riwayat ini dalam takhricnya dalam kitab sunnah oleh ibn Abi Asim. Dan e, sebagian dari kalangan para ulama di antara Jamdul Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa walaupun satu persatu dari jalan ini dari jalan riwayat ini ada pembicaraan namun e, perkataan para sahabat, para tabi'in menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan dalam riwayat tersebut maka seakan-akan ini menjadi ijma' dari kalangan para ulama' dan ini pun disebutkan oleh penisyarah kitab ini في كتاب يفتح المجيد قال تبليو والاهاديث الصحيحه وفي كلام السلف من الصحابه والتابعين وتابعيهم وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما ولا عبره بقول من ضعفه لكثره شواهده التي يستحيل دفعها وصرف انظواهرها dan hadis-hadis yang sahih dalam perkataan salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ihim. Hadis ini memiliki penguat-penguat baik dalam Bukhari Muslim dan selainnya. Maka tidak ada ibrah bagi pendapat yang melemahkannya karena terlalu banyak penguat-penguatnya yang mustahil baik kita untuk menolaknya dan memalingkannya dari yang zahirnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari kitab At-Tauhid ini Memberikan manfaat kepada kita. Dan demikian pula kepada yang lainnya. Fi dunyana wa akhiratina. Wallahu alam bisawab. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Menambahkan ilmu kita. Dan menjadikan ilmu kita tersebut. Menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita.